Det finns ett ögonblick som alla känner igen men som ingen riktigt tänker på. Du står där och ska fatta ett beslut, kanske en lägenhet. Den har balkong, vilket är fantastiskt. Den ligger nära en matbutik, också bra. Men den är lite sunkig och grannen verkar spela trummor dygnet runt. Så du står där som någon slags mänsklig Excel-fil och försöker väga allt. Och det sjuka är, du räknar inte. Du tar inte fram miniräknaren och skriver balkong plus ika minus trummor dividerat med hyra. Du bara känner. Och det är här det blir riktigt intressant. För enligt forskningen du laddade upp, som i princip är ett kärleksbrev till hur konstigt smarta vi är, så verkar hjärnan ha en ganska tydlig favoritstrategi. Den älskar att lägga ihop saker. Inte multiplicera. Inte göra avancerade formler. Bara plussa. Som ett barn som precis upptäckt matte och tänker... Varför gör det svårt? Vi kan bara lägga ihop allt och det visar sig att vi aldrig riktigt växer ifrån det. Redan som barn är addition vår go-to. Multiplikation, det är typ avancerad DLC, något vi lär oss senare och ofta genom att egentligen fuska. För vad är multiplikation? Upprepad addition. Det är som att hjärnan bara säger, jag tänker låtsas att det här är addition fast många gånger. Och det här spiller över i hur vi fattar beslut hela livet. När vi får flera olika ledtrådar eller cues som forskarna kallar det så verkar vi spontant vilja ge varje grej en vikt och sen bara lägga ihop dem. Lite som den här personen är snygg plus tre, rolig fyra men hatar hundar minus tio. Hmm. Och så blir det en mentalsumma. Det låter ju rimligt. Problemet är bara verkligheten funkar inte alltid så. För ibland är världen inte additiv. Ibland är den jobbig, multiplikativ, icke-linjär. Full av saker som interagerar med varandra på konstiga sätt. Tänk typ träning och kost. Om du tränar lite och äter okej okay, får du ett visst resultat. Men om du tränar mycket och äter perfekt så blir effekten inte bara lite bättre. Det blir exponentiellt bättre. Det är inte tre plus tre. Det är mer som tre men tre. Och här börjar hjärnan svettas. För enligt studien du laddade upp så finns det en slags inbyggd begränsning i vårt tänkande. Vi bearbetar information- seriellt. En sak i taget. Lite som att vi har en mental kölapp. Nu tittar vi på balkongen. Okej, okay, nu tittar vi på bullret. Okej, okay, nu tittar vi på priset. Och varje gång justerar vi vår uppfattning lite grann som att vi hela tiden gör små uppdateringar. Jag trodde den var värd 6-10, men balkong okej, okay, 7 men buller, ner till 5. Det är en slags mental justera och gå vidare process. Och det här funkar jättebra så länge världen är någorlunda additiv. Men när den inte är det, då händer något fascinerande. Hjärnan bara, vet du vad? Jag ger upp på att räkna. Jag börjar minnas istället. Ja, den byter strategi. Istället för att försöka lista ut exakt hur varje faktor påverkar utfallet så börjar vi luta oss på exempel. Tidigare erfarenheter. Den här situationen liknar något jag varit med om tidigare. Lite som den här lägenheten känns som den där jag såg förra året. Den var med, så den här är nog också med. Det är som att hjärnan går från att vara en matematiker till att bli en nostalgiker. Och det här är inte en slump. Studien visar att vi faktiskt skiftar mellan två olika system. Det ena, ett räkna -saker system, där vi försöker förstå varje faktor och väga dem. Det andra, ett minnas-exempelsystem där vi bara jämför med tidigare grejer. Och det är här det blir riktigt snyggt. För i enkla, linjära situationer är det smart att räkna. Då kan du faktiskt generalisera- du kan tänka, A är värt 4, B är värt 3 och så vidare. Men i komplexa, konstiga situationer, då är det ofta bättre att bara minnas konkreta exempel. För då slipper du försöka förstå en värld som e egentligen inte går att förenkla. Det är lite som att försöka förstå kärlek med en formel. Lycka till! Och det finns ett experiment i studien som är så underbart nördigt att jag måste berätta om det. Deltagarna fick bedöma hur giftiga olika dödskalbaggar var. Ja, alltså, varför inte? Klassisk psykologiforskning. Vad om vi hittar på en insekt? De här skalbaggarna hade olika egenskaper, typ färg, benlängd och så vidare. Och deltagarna skulle gissa hur giftiga de var baserat på dessa. I ena versionen av experimentet var sambandet enkelt. Varje egenskap bidrog lite grann till giftigheten. Perfekt för att lägga ihop hjärnan. Och då gick det jättebra. Folk lärde sig snabbt. De började i princip göra små mentala ekvationer. Men i den andra versionen, då blev det elakt. Då var sambandet multiplikativt. Alltså egenskaperna förstärkte varandra på ett icke-linjärt sätt. Och då kollapsade den där fina lilla inre Excel-modellen. Istället började folk använda minne. De blev bra på att känna igen specifika skalbaggar de sett tidigare men dåliga på att generalisera till nya. Och det är så mänskligt att det nästan gör ont. Vi är bra på att förstå enkla regler. Men när världen blir för komplex, då säger hjärnan jag sparar bara exempel och hoppas på det bästa. Lite som när man pluggar in för en tenta och tänker Jag fattar inte teorin, men jag minns att den här typen av fråga brukar ge svar C. Och ibland funkar det. Men ibland sitter man där och tänker Varför svarade jag C på allt? Och det här leder till en ganska existentiell insikt. Vi tror ofta att vi är rationella, att vi analyserar världen logiskt. Men i själva verket pendlar vi mellan två ganska begränsade strategier. Förenklad matte och nostalgiskt gissande. Det är inte exakt så man föreställer sig den rationella människan. Det är mer den ganska smarta men också lite lata människan som gör sitt bästa. Och ärligt talat, det är ganska rimligt. För världen är absurd komplex. Om vi verkligen skulle försöka räkna på allt exakt skulle vi aldrig hinna fatta ett enda beslut. Vi skulle fortfarande stå kvar i den där lägenheten och tänka men hur väger man egentligen balkong mot existentiell ångest? Så istället gör vi det som funkar tillräckligt bra. Vi lägger ihop när vi kan. Vi minns när vi måste. Och resten? Ja, resten är lite magkänsla och lite tur. Nu har vi etablerat att hjärnan är lite som en entusiastisk men begränsad ekonom som älskar att addera tills verkligheten säger haha nej, nu blir det multiplikation. Lycka till! Och det är här det börjar bli riktigt obehagligt relevant för typ allt vi gör. För tänk efter. När du dejtar någon eller funderar på ett jobb eller ens väljer vad du ska äta till middag. Du sitter ju och gör exakt det här. Du väger olika cues. Smak, pris, hälsa, latet. Och hjärnan bara, okej okay, vi kör en snabb summering. Men ibland gör du inte det. Ibland får du en känsla som inte går att bryta ner. Typ den här personen är perfekt på papper men det känns fel. Och där har vi exemplarsystemet, scrapbook-hjärnan. Den sitter där i bakgrunden och viskar det här liknar något vi varit med om tidigare och det slutade inte bra. Det är inte en uträkning, det är mer som ett mentalt déjà vu. Och enligt forskningen är det inte bara en känsla det är ett helt alternativt sätt att tänka. Det ena systemet försöker förstå världen genom regler det andra försöker överleva världen genom minnen och båda är halvbra. För det roliga eller tragiska är att båda systemen har sina egna små personlighetsproblem. Additionshjärnan, den där som försöker väga ihop allt, är lite för optimistisk. Den tror att världen är snygg och linjär. Att saker kan balanseras. Ja visst, han är otrogen, men han är ju rolig. Det kanske jämnar ut sig. Nej, det gör det inte. Det är inte som multiplikation funkar. Det är snarare otrohet, förtroende icko katastrof. Men hjärnan bara Plus fyra humor, minus sex svek. Vi landar på typ minus två. Det är ju nästan okej. Okay. Och det här är varför vi ibland fattar helt absurda beslut. Vi försöker kompensera saker som inte går att kompensera. Och sen har vi det andra systemet, hjärnan. Den är istället paranoid. Den bryr sig inte om statistik. Den bryr sig om historier. En gång gick det här dåligt. Alltså är det farligt. Det är därför du kan bli rädd för något som statistiskt sett är helt harmlöst. Bara för att du haft en dålig upplevelse. Typ, jag åt sushi en gång och blev magsjuk. Sushi är livsfarligt. Nej, det var en dålig fisk. Men hjärnan bara, vi arkiverar det här under undvik för allt i världen. Och det här är exakt det forskarna menar med att vi skiftar mellan system beroende på hur världen ser ut. Om världen är snäll och linjär, då blir vi små rationella miniekonomer. Om världen är kaotisk, då blir vi överlevnadsdjur med ett bra minne för katastrofer. Och det mest fascinerande är att vi inte märker när vi byter. Det bara händer. Lite som att din hjärna har två lägen. Excel-läge och flashback-läge. Och du vaknar aldrig upp och tänker ah, Idag ska jag använda mitt exemplarbaserade beslutsfattande. Nej, du bara plötsligt känner saker starkt och tror att det är logik. Och här kommer en grej som jag tycker är nästan lite elak från evolutionens sida. De här systemen kan sabba varandra. Alltså, ibland använder vi fel system i fel situation. Till exempel ekonomi. Ekonomi är ofta ganska additiv. Du kan faktiskt räkna, ränta, kostnader, inkomster. Det finns struktur. Men vad gör vi? Vi använder exemplarhjärnan. Min kompis investerade i krypto och blev rik. Jag gör också det. Det är inte analys. Det är storytelling. Eller tvärtom, relationer. Relationer är ofta icke-linjära. Små saker kan ha enorma effekter. Kommunikation, tillit, timing, någon slags emotionell kvantfysik. Men vad gör vi? Vi försöker räkna. Vi bråkar lite med oss två men vi har kul plus tre, så netto plus. Och sen står vi där tre månader senare och tänker hur blev det så här? För vi använder fel verktyg. Det är som att försöka skruva i en skruv med en sked. Det går lite, men det blir mest frustrerande. Och det här leder till en ganska brutal insikt. Vi är inte bara begränsade. Vi är också lite systemförvirrade. Vi har två ganska smarta sätt att tänka men vi är inte alltid bra på att välja rätt och forskningen antyder att det inte handlar om att vi är dumma det handlar om kapacitet vår hjärna kan bara hålla några få saker i huvudet samtidigt den jobbar steg för steg lite som att försöka laga en avancerad middag med bara en kastrull nu kokar vi potatisen, okej, okay, nu diskar vi okej, okay, nu börjar vi om så när världen blir för komplex då orkar vi inte längre räkna då fallbackar vi till minne och det är egentligen ganska genialt. För tänk om du behövde räkna ut exakt varje gång du skulle korsa en gata. Bilens hastighet multiplicerat med avstånd, dividerat med min gånghastighet. Du hade dött. Istället har du minnen. Det här känns farligt. Klart. Men i moderna situationer som investeringar, karriärval, datingappar, där blir det rörigt. För där är världen ibland additiv, ibland inte och ibland något helt tredje. Och vi försöker navigera det med en hjärna som i grunden är designad för att undvika att bli uppäten av något med tänder. Så nästa gång du fattar ett beslut, stort eller litet, kan du testa en liten mental övning. Fråga dig själv. Försöker jag räkna nu? Eller försöker jag minnas? Och ännu viktigare. Är det här en situation där saker faktiskt går att väga ihop? Eller är det en sån där där allt multipliceras och exploderar? För om det är det senare då kanske det inte hjälper att lägga till lite extra pluspoäng. Då kanske det är bättre att lyssna på den där lilla rösten som säger det här känns bekant och inte på ett bra sätt. Och om det är det förra, då kanske du ska ignorera den där enstaka skräckhistorien och faktiskt räkna lite. Det är inte så sexigt, men det funkar. Och det är väl lite hela poängen här. Vi är inte irrationella. Vi är bara begränsade, anpassningsbara och ibland lite felkalibrerade. Som en GPS som oftast funkar, men ibland leder dig rakt ner i en sjö. Och då står man där och tänker, men den sa ju att det var rätt väg. Ja, det gjorde den. Och tekniskt sett försökte den bara göra sitt bästa.